Con esta música danos pé para darllas boas tardes como non a Xosé Manuel, o noso correspondente á Lana, capital da Ribeira Sacra. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes. Moi boas tardes, Xosé Manuel, xa te he dicho conta, non sei se te he dicho conta, pero temos que escoitar unha peza de música de estrea aquí para todos os nosos ointes, é eh? un avianto da, na, do, do Nadal que nos envía Aila. Bueno, xa seguiremos escoitando en outro momento. Escoita, mmm, moi benvido, moitísimas gracias por atendernos. Hola? Sí, que, sí, sí, sí. Te digo que moi benvido, moitísimas gracias por atendernos. Vale, vale, igualmente. Venga, a ver. Comenza como queiras e por donde queiras. Bueno, xa sabe ele, xa é o encargado do do, do, do noso nos, que sentío... se preguntou. No claro, que enseguida preguntó, pues eh eh adelantamos succión luego. Vale, vale, venga, vale, cuando ande se parezca como me aportó no. Vale, empezamos luego con Gústame eh del Muy vale, bien, vale. Muy bien, empezaremos por los del gústame luego, parece pues. Sí, muy sí, bien, estupendo. Pues a ver. desgústame, pues que que lese estes días un dato no que se reflite que baixaron as, as vendas no comercio local. Mm -hmm. eh, medraron un coma oito porcento e casi tres puntos menos que a media do, do resto das comunidades do, do Estado, mm -hmm. que medraron, medraron un 4,5%. Sí. Entón, Eh, quer decir que no mesmo periodo es decir, en outubro os datos son de outubro este outubro de 2023 comparados con outubro de 2022 as vendas do comercio local en Galicia subiron un 1,8 en o estado un cat, no resto de comunidades unha media de un 4,5 xa que estamos tres puntos por debaixo en canto a eh datos de de venda do comercio local respecto pois pues, eso, ou digo a outras comunidades do, do estado. Non sei por que se venderá menos, se supoño que será algo ver tamén que sexamos o mellor menos, menos a comprar, pero bueno, ou que tamén a tendencia a comprar no comercio local a, aquí pois eh, se está perdendo en xeral que sen producimos, que o comercio uh -huh. local vez vende menos, que ten máis dificultades para Pa, pa, para a ir adiante. Pois pues aquí parece que eh, polo menos no, no cómputo de outubro a outubro. Claro. Parece que se vendeu, eh, subiu, non aumentou a venda no comercio local como no resto de España, no. con asumir. Non me gusta, non me gusta. Tampouco nos, veña, continuamos. Outro, desgústame, eh, soldos máis baixos para as mulleres. este A verdad é que Che a ver chegará un día, espero, no que non teñamos que dar esta esta noticia parece recurrente, parece que que saquemos do dun programa do ano anterior, eh, eh, pero non é así, son datos objetivos reais, e eh, bueno, pouco a pouco supoño que intentaremos eh, acabar con esa entre aspas discriminación no este caso salarial eh entre homes e mulleras. Mm, en Galicia cobraron 341 euros menos as mulleres que os homens tendo en conta unha xornada completa, eh, unha mensualidade no referido a 2022. Xe, sí. que o ano anterior, creo que se tomaron os datos, de datos que tomou o Instituto Galego de Emprego, uh -huh. no 2022, nunha xornada laboral, nunha, nun computando o salario dun mes, e os homes cobraron 341 euros máis que as mulleres si sí. eso nas empresas loxicamente as empresas sí, sí, non, sí. non seguen ese mino. na administración non na administración parece ser que eso non Pero se está sí, controlado correcto uh -huh. entón en resume que é unha xradaada completa conualidade no 2022 a media a media Cara, de, de, de tombe, muy... para, para un home... 2.222 euros e unha muller 1.882 euros É no, uma grande, grande, sí, sí. diferencia moi grande É uma diferencia, pois pues é isso, creo que grande eh, partimos da base de que, bueno, facendo o mesmo traballo e eh, sí. eh, tal e cual uh. Outros datos, por exemplo referidos a a, pues a este este resumo que fa o Instituto Galego de Emprego Eh, nun nun soldo de me no soldo, soldos inferiores a 1400 euros, por exemplo, e atópase un 18,66% de homes e atópase un 41,85% de mulleras. Tamén son datos datos curiosos que bueno, que la nos que se apresa esa esa falta de paridade, por así decirlo esa falta de de igualdade salarial. Eh, después tamén, isto eh, tamén se vai repetindo, suponho que co tempo, eh, insisto, o vayamos erradicando, lo eh, mm, no que se refira xornadas parciais, eh, un 5,8% de homens teñen xornada parcial, no canto a contratación, e eh, eh, en mulleres un 22,4%. Sí. Resumo, que nas jornadas parciais, evidentemente, eh, hai sempre máis mulleres bueno. con jornada parcial que homens. Claro. Aí tamén podíamos entrar noutro, noutro tipo de circunstancias, que non é aquí ningún lugar, ningún momento, pois pues, que os mulleres están máis pendentes da casa, da conciliación... A atender os filhos ou... Que claro, se dedican, bueno, polo que seja máis a conciliación cos homens, eh, que por eso é xer máis levadeiro ou encaixe xer mellor, Eh, a xonada parcial pero claro. bueno son claro. datos es que nos que ainda temos sabe, discriminación para, discriminación para discriminación. igualdade uh -huh. vale. e para os gustame os eh, un deles é referirme o éxito total do Tonopodax Festival temos comentado, creo aquí eh, igual non hai moito tamén que estábamos falando de, de que era Eh, pois que empezaba ou que xa estaba digamos eh, a programación a todo meter eh, sobre todo en Compostela deste festival senlleiro de música negra que se fai en Santiago un mm. referente deste tipo de, de música a nivel galego, por suposto e a nivel nacional pois, eh, pouco a pouco está se consolidando e eh, que xa ten moito moito moito moito prestixio. Pois éxito total desta edición por por varias cousas, se varias cousas que bueno, que sintomatología de que este festival está, bueno, consolidadísimo e non para de medrar. Uh -huh. Eh dos 6 do 7 concertos que se fixeron en Santiago, cheio total. Es, eh as entradas esgotadas, como vos digo, en seis, do 7 concertos programados que habían na capital era, pues eso, Santiago de Compostela 6.000 persoas asistiron alrededor de 6.000 persoas contabilizou a organización que asistiron aos concertos e a cidades paralelas que se programaron pois pues agora houve, houve eh, é, catas houve sesións de pinchadiscos houve presentacións de libros houve, ooh, houve tamén eh, creo que alguma jornada audiovisual proxección de documentais e tal en total calculan aproximadamente unhas 6.000 persoas no mes aproximadamente que dura o festival e gozaron de todas as actividades a máis dos concertos Se, depois... son... sí? que digo que é a 13ª edición me parece que foi desde... correcto, 13ª o... edición o tono Kodaks Festival no? correcto, que patrocina por Martín Kodaks un dos acertos un era tamén un, pois, e, unha novidade deste ano foi levar o festival a Madrid. Ali se celebraron dous concertos e algúnas actividades. E foi un acerto porque funcionaron moi ben. Evidentemente, deslocalizar de Santiago, ainda que fora así, con estas eh, actividades, e dous concertiños ali en salas de, de Madrid, eh o que provocou é máis notoriedade, que se fale máis, se fale máis, se coñeza máis uh -huh. este ciclo musical tan específico, tan pois pues, eh, tan concreto un tipo de música que non a todo mundo le gusta ou non todo o mundo coñece. Si, sí, si, sí, sí. pois máis notoriedade é expandir, digamos, o festival ás pues, pois de, de Galicia, fóra de Santiago, fóra de Galicia, evidentemente que mi organización comenta que lle funcionou moi ben, <risa> e que sacan de positivo, pois eso, que o tono Kodaks vai se conhecer máis, e, e bueno, e a posibilidad de vindeir a sedición repetir, levar a, sí. pois, eh, conceptos, ainda que se de forma puntual a outros lugares. Claro que e sí. Aquí, aquí se nos escoitan, eu diría, xa Barcelona, seguro que teria unha gran gran acollida tamén que quiseseran algunha cousa, pero bueno, aí aí o deixamos, vale? Claro sí, tamén lle tamén sí. lle podemos engadir o feito de que algún mm, a, a algún jacista galego que, que se incorporara tamén, é dicir, o programa o sempre hai, eh. Sí, pero algún máis, non, para para máis énfasis no no nos idioma, na na na comunicación. Uh -huh. Por, por o feito, non sei, por exemplo o, o, o eh eh A berraba, de, de, bueno, hai, moita, digo, hai, moita, hai moitos, hai eh... moitos, podo che poñer moitos, pero un deles, por exemplo, Pablo Vidal, outro deles pode ser eh... bueno, ca, que sei no, de nomes teño un cantos pero polo menos eh, por darlle máis máis énfasis uh -huh. o, o noso, non? Non non, non decir que os que participaron como Polo Lina Cortés ou calquera outro eh, xa xa eran é eh, unha un, unha mínima participación, Carlos Armengol, por exemplo, é decir, calquera destes que participaron extraordinario, pero que a maior parte, o 95%, eran estranxeiros, non? Claro, pero tamén aí, eh, ainda estando de acordo contigo, este tipo de música, evidentemente, o ser minoritaria, eh, non quero decir que haxa interés, que o hai, uh -huh. pero non é que ser minoritaria en, en Galicia, en Galicia, en, sí. Incluso ah. en España pois pues es que traer a figuras do, do panorama internacional, como se traen Lo, grandes figuras. Eh, Lóxico, pero ponendo carón un, un galego, pónse en realce o noso idioma y ao mesmo tempo está ao lado desas de figuras estranxeiras. Mm. A ver, me refiro a que sí, pero, un por, por, telonero... Pero no, no tampouco hai tantos. Eh, entón, a, a cosa, digamos, a, a, claro que se podía, supoño que, eh, aumentar, pero tampoco hai tantos para... ...para tirar de ese... ...completar un programa... ...una programación como Akefan... Sí. Sí. ...en fin... ...ya sí. es mi primera sesión. Bueno, eh, eh, Esto todo acordo con, con, con que eh, galegos non hai tantos, pero vamos a ver. Eh, eh, eu refírome ao seguinte: 10 minutos de intervención dun pianista xexista galego o carón de, de, de, de seus grandes nomes, como por exemplo So Ivars ou uh -huh. o que, La Farge nun un, uh -huh. es, dez minutiños de intervención dun, dun, dun pianista galego. Que, que fai de telonero del, pois eh, dalle empaque onoso y ao mesmo tempo pois eh esa persoa está a carón dun, dun dun grande solicitado. Sí, sí, sí, se entendo que quere decir. Nada pois xa. Eh sache pasar de organización. <risas> Son opinión sempre, non? A cousa é importantísimo, non? Sí, sí, claro, mo, claro, claro. Mo, a ver, eu digo che que o Poke LaFarge traballou, bueno, fixo é un grande estadounidense, é estadounidense, non? Pero <coughs> tivo o Caron, que é galego. Entonces iso foi na Sala o Capitol, que... foi fantástico, o sea, teño entendido que non había non podían entrar todos, o sea, estaba todo pe... estaba petado a Sala Capitol. Sí, sí, sí, sí, a verdad que, xa te digo, que eh, vai, vai a máis, vai a máis, non é un, un festival que este, estea estancado, que se lle acaben as ideas, que parece que estea esgotado o formato, sí. que non haxe interese por este tipo de música, ao contrario, tamedrando eu, que reconhexome que non son un entendido, pero para nada, ni, ni, nin, nin escoito, nin é a mellor música que que, que podas coller para para escoitar nun momento de vagar aída uh -huh. con eso recoñezto el bexo o quepolo que leo por agua xente que coñezo que bueno que, que si está esto está subindo está repuntando eh, vaya máis Claro que sí sí sí é importantísima eh, de verdad que si sí. Fantástico fantástico Fantástico por eso esoúme. Eh, que llevai a ben o tono, o tono Kodax eh, e que, que siga medrando e sí, exactamente Exatamente, é algo importante E eh, tamén me gusta eh, que o galego eh, este a presente eh, saberes que sempre defendo o galego, como defendes vos eh, os que somos amantes da terra e eh, Eh, non hai que nos torzan estas ideas non, non <risa> bueno. un detalle importante destes que que bueno que un orgulle, un detalle tamén para pensar non está todo perdido eh, consignes e consignes que teñen mérito refirome a, a que o galego presente no transporte público de Madrid uh -huh. eh, asociación de editores de Madrid no marco dunha iniciativa que teñen uh -huh. que se chama Libros a la Calle uh -huh escolle un fragmento da novela Alebre Mecánica de Leísia Costas para plasmar nun vinilo que ese puxo no transporte público vinilos destes promocionais que van no transporte público xa sexan o metro xa sexan os autobuses urbanos ben. Pois ben, esa iniciativa para fomentar a lectura que fan dende hai 20 anos na, en Madrid Asociación de Editores Pois neste caso, pois escolleron, polo que fora, esta obra de Leicia Costas, a lebre mecánica, para facer un vinilo co, cun texto, un fragmento da obra e unha ilustración. A ilustración é de Ana Oncina, e o, o pequeno texto, o pequeno parágrafo, o fragmento desa obra, pois, é de Leicia Costas. Eh, eh e digo, xa vos digo, que que bueno, que moi interesante no que metro ningún... en os transportes públicos, non? Exactamente. Que se que todos os que eh viron e eh, están vendo esta, esta campaña, pois, pues, mm -hmm. vale, eh ponse en valor, unha obra en galego e por sen valor o propio galego, como, bueno, como como unha lingua a respeitar, unha lingua importante, e que é que di a asociación de de Madrid, pois pues, era bueno. Nuestro detalle eh coa boa literatura que temos en Galicia eh, en galego, pois pues, uh -huh. imos dar esta esta visibilidade aquí en Madrid. Algo que non fan outros uh -huh. outros políticos extraordinario. Entonces, un, un detalle, que te, que tía que ser má natural do, do que para do sí. que parece que é. Sí. Eh, que no, estamos viendo aquí como, jo, qué detallazo que ve, que que es pero no lo fai ninguém. Sí. Devía ver con a más naturalidad e no estar Sí, sí. Pero, sí, Salienta... bueno, hay que hay que se que alguén sí. pois pues eso, teño detalles atreva, porque sí. a veces incluso también hai atreverse. Salientando algo criticar, importante, para qué o galego que pinta aí? Ou había otras obras para para visibilizar eh, Sí, sí, sí. Pues, o sea Pois eu xa sei que eu non vai montar nos autobuses nin no metro. <risa> <risa> bueno. Por, pues, por a... Eso é <risa> es porque, porque non lle gusta a lectura. Eh, o, que... Porque ten coche oficial. Sí, tamén, o, o, o vinilo aí non se poliga. Por certo, hai que darlle os nosos eh, sentidos pésamos a Elicia Costas porque o seu compañeiro Matocrito pois faleceu e entonces Ah, si, sí, correcto. Mira, ese era outro desgústame que que se me pasou. Un, sí. un mestre, un mestre, un grande Pero agora que diste, volvemos atrás, por así dicilo y sí, efectivamente, un del gustame grande, eh coincido con vos y ahora que os sacas, pues mm -hmm. gra gracias por por lembralo. Yo continuaba yo pendiente para decir, ya me salté, sabes no. para señor Gustame. Mm -hmm. como como falache de de Edicia, pues entonces eu uh, que quería Correcto, poder, que era, eh, era su pareja, Miguel López, eh, claro. escritor y profesor Coruñés. Sí, sí, sí. Mm -hmm. que, me, que él asignaba también como Matoquitru. Un, un gran un grande precisamente Buenafuente mandó yo un, un, un pequeño vídeo de Entiendo a, a ah, perta sí. de este grande... Mm, bueno, perdimos un... un sí, un, un, a ver, era un gran... Una, un gra, un una gran pluma, sugiero. una pluma, una pluma. Era, una, era bueno, era escritor, creo que tenía bastantes sí. libros infantiles publicados. Claro, claro. Sí, era sí. era muy, muy, muy seguido en redes sociales por sí. su humor, por por sí. a su... A, Retranca é eh, uh -huh. eh, unha crítica sempre moi moi elegante, moi cuidada e é moi é moi dando sempre no clavo. Uh -huh. E eh, ti que con 47 anos levou no, un infarto e eh, deixou a Alicia Costas, pois imixinademos. A lei dice a toda a familia, sí, sí, lógicamente. Bueno, bueno. Eh, querido Kera, decir, que era o que estaba propio unha fonte é bueno o lesión de de, de, de, de, de persoas que coñecían, si si si. Correcto que deron lopesa porque bueno, era tan coñecido e tan boa persoa admirado e admirado e admirado. Si sí, si. Sí. Admirado exactamente. Bueno, máis gustas. Tes algún máis? Foi pues, o do galego que tivera presencia no transporte público de Madrid mm. eh, como ese detalle eh, mm, dentro da iniciativa Libros a la calle. Uh -huh. eh, Sabe-se visibilizar un, unha obra en galego e o propio galego uh -huh. eh, co que significa capital, que imagínate a xente co que o vería e que o lería Bueno, eh, moi ben E tamén me gusta que aquí en Galicia pois, podamos ser pioneiros eh, aprobando unha lei que regule a intelixencia artificial Uy, ben. A, a Xunta ven de anunciar unha norma xurídica sobre uso ético eh, para impulsar a inteligencia artificial en Galicia. Eh, os objetivos principais que ten a Xunta para acometer esta esta este, esta lei, uh -huh. eh, para adaptar esta lei e sacala adiante e aprobala, pois é regular o uso dela na Administración é uso eficaz e ético, é aproveitar a oportunidade tamén que supón para o tecido empresarial que isto se desenvolva, se desenvolva dentro de criterios de, de, de ética e eficacia que non se nos vai das mans, é que se use para vos fins, para mellorar sempre é para a vida das persoas, e para ser máis eficientes no traballo, en un para pois fins eh Eh, cremativos mal, mal intencionados exactamente mm -hmm. eh, que se, siempre sabe no pero intentar por lo menos regularlo para para tallar eh, a ese tipo de, de, de conductas de actitudes que que no, no, no nos gustan sí, sí. ¿no? ¿No? que se están entregando para otros medios que otros eh, eh, no, no son precisamente para hacer daño que para eso un malo Entonces, evitar con esta regulación que muy bien, muy la eficiencia artificial bien. se entregue para hacer daño a maldade, xa hai, que hai. Sí, sí, sí. Bien, eh, bien, ¿eh? Rueda, o presidente di que se trata dunha norma pioneira no estado. O se está orgulloso e eh, nos gústanos a idea, por eso decimos, e eh? orgulloso de que Galicia poida ser pioneira uh -huh. eh e pues con eso aprobando Eh, ahora é un proxecto de lei pero uh -huh. que con o tempo en breve uh -huh. pode ser xa acercar a ollos esa lei que regule o so uso da inteligencia artificial moi ben, moi ben para... está ben que sean pioneiros é eh? interesante, vamos o gaia que se chega a bon fin e que sea que sea compartido por todos porque é importantísimo tamén correcto, uh -huh. exactamente máis? Eh, remato remato hmm. ¿Con anotacións? Una bien. libretiña pequeña <risa> Muy bien, correcto, correcto Pues, teño, ver, teño pocas cosas de esta vez, pero algo bueno. teño uh -huh. algo, algo teño Suficiente eh, para, para... Para dejar para... el bolso a bordo de boca eh, Tomando unos godeños otro día Anda, ya te vas eh, tú con vos... Vo... Mira a ti que vicios, eh <risa> Muy bien, veña, dime Acompañados sí. de algunha cousa, seguro. Qué, que qué, que, qué, que, que de, de fe, o godello solo que... non no, no, toma, seguro que acompañaba no. algún pinchiño de algo. Si, sí, sí. de, de que de feito, xa eh, o sea, que falamos de godello, ahora vende xa cara de o Valdeorras cunha campaña eh, sí. moi grande a, a nivel de, de Galicia para para poñer o godello o... Por, la, por altura por altura e que, que por todo bien, alto bien, eh unha campaña bastante grande bien. de sobre o Godello, pero xa falaremos dela, os vamos pasarei un teléfono de alguén para que vos conte. Vale. De, de, de, de que va esa esa campaña, pero que bueno, que queren eso puñero poñero Godello un no lugar que se merece, bueno, o rei, o, o rei do Godello, o pal e, que identificar o Godello con Paldeo, que hai en no, do, no eh, lugares, pero como que Como que va remparrendo para eles, no logo del yo. Sí, sí, pero o, es coita, es coita. O Adega de B de Quiroga, pois pues acaba de ter un unha medalla de ouro cos seus godellos. Sí. O sea que Sí, ben ben sei, xa tamén os felicitei, que so des aí tamén amigo amigos, vos amigos deles, Pablo, por aquí. Así seguimos a, sí, sí, sí. a unha cata que faga o Pablo por aí. Moi ben. Veña, dinos dinos oh, dimos, entonces. Oh, logo. Eso, a sí. ver, que escoitache. A ver, por, tomando todos godellos, este o típico amigo eh tranqueiro deste este que te fai rir, que non ten filtro na boca, eh, saben? <risas> Todos temos unha amigadeza, non? Si, sí. non é reunión, vamos. Non, tomando os bodellos que se di, un pouco o que un pensa, está distendido, está relaxado, e di, está igual caixa muller diante, ou, sí, sí. ou sensores, sí, o... Ou... Sí, sí, sí. Dime, o mellor viño dun, a mellor mullera do outro. <risas> Homem. que es, yo aira un bello, eh, Eso é no es demasiado descarado, ¿no? Pues digo que cando non hai filtro estás nesse momento, pois pues, eh, non te censuras. Claro. Un, godeo, un, un certo número de godellos creo es, que fai, fai desaparecer o y, filtro es, da é o que digo, a eso me refería eu. Da censura. Sí, sí, sí, sí. Sen filtro, eh, filtro. e despois eh, o ¿Sabes o ditó este de toda a vida castelán de que da mucha tela que cortar? ¿Que conocedela non? Sí, sí. Eh atopei unha galega eh, tamén que coincide que se utiliza po mesmo en xebre e que eu nunca utilizei eh temorai como outras cousas, e non aproveitamos, pois eu recomendo utilizala. En vez de decir que da mucha tela que cortar, decir Queda moito pano para mangas para... Si, sí, señor, sí, señor Non sei se vos o teñe descoitado Eu a miña boa Si, sí, mira, ves Estas cousas, as veces, hai que baixalas, como digo, do faio Si sí. e, e volver de uso Porque senón quedan ali no faio, enxense de pó sí. e, e, e nunca saber delas Se aí se quedan Exacto Pois ximor de sen, de sen po, como se diría, Xulio sí, Quitar jo pó Ese a esta frase es recuperarla sí, sí, queda mucho pano para mangas sí, sí, sí, sí. mucho, mucho decía mi abuelo quedaste mucho pano para mangas sí, sí, sí, ves, ves, ves pues mira, saben que ahí Armando mm. se lembrada de la eh, eh, eh bueno, eh, recoñece que que ahí está pa usar ainda que sí. teníamos, pues, como digo uno paio eh. es, esquecida mm. E eh, eh remato mm. Remato eh, Con outra expresión Que seguramente temos moitas sinónimas eh, Cada un ten a súa eh, mm. eh, eh, de, de uso recurrente Cando Non nos importa nada unha cousa mm -hmm. Ronca ya unha nabo sí, é tanto, é tanto vos, que Como, decides, como ronca decides vos? Ronca ya unha nabo Ronca ya unha nabo Como decides vos Eu, eu tiño un amigo que quecía roncalla peseta Ah bueno, pues este eh, vale así pa, paridade E eu teño outro amigo decís, eu tiño outro amigo manera. Eu tiño outro amigo que dice eh, non ronques tanto <risa> ah, sí. Sí, bueno, vale non ronques tanto quando estaba o tío en fin Bueno aí vamos. A eh, verdade é que mira Xé eh, Manuel. Falando do de Madrid Que o galego tá presente Pois nos autobuses e no metro Aquí mm. en Radio San Boi Pois en Galegos Novais tamén tá presente Ah que evidentemente Claro, claro Falta, falta, falta que, o, que poñan en valor Nos transportes públicos Ponendo un letreirinho Podes escoitar Radio San... eh, eh, Galegos Novaes no... En Radio San Boi remato Sí. Xa, o xa, como diría un, un moderno, o bonus si si sí, sí. a bola extra, un dos meus pequenos, dixo non hai moito, para que vei pexades que os pequenos, calquera pode inventar e, unha palabra, unha expresión, xa que esa é a riqueza da lingua, que xa sí. irse da Real Academia Galega ou da RAE, Eh, palabras, expresións que non están, que algún día terá que recoñir de escenario porque están tan ben creadas, con tanto xeito que, que é unha maravilla. Mm. E eh, un neno pequeno pode hasta crear eh, léxico claro. le ou frasexología. Mm -hmm. Un dos mes pequenos, as escaleiras automáticas, mm. sabes ves como xa chamou? Que xa? Mm. As escaleiras subidoiras. Subido <ríe> <ríe> sí, señor! escada subidoira, pollo poñer aquí. Escaleiras, porque pues, a escala é ademán, sabes? Digo sí, que... Sí, escaleiras sí. Sí. Mira, imos as escaleiras subidoiras <risa> sí, Escaleiras subidoiras Que, claro. que, que, que atopou no, no centro comercial ¿no? Sí. Exactamente É sí. sí. unha das cousas que máis chama a atención, xa vez Si, sí, sí, hai que ter coidadiño Que a veces un tropeza moi facilmente Saindo delas eh, Si, sí, hai que ter Si, sí, sí, hai sí, que ir sí. Sí, sí. moi ben, pois pues, unha felicitación a este educativo exactamente. exactamente, eu xa apuntei na lebreta e... e aí queda eh? pois pues eu ponho aquí no nosso no Facebook escaídas subidoiras como unha extra que acabas de dicir tú veña, agradecite eh, moitísimo e eh, un día dixome tamén apuntade, que está tamén é pa nota eh? uh -huh. dixome un día eh, preguntei acabaxe Tiene que hacer una tarefa, ¿no? Sí. Acabate, y dime Ya hay un rato y medio que acabé Un rato y medio <risa> a ver. Sí, sí. Porque... Un rato y medio Es Porque... bastante tiempo eh. Porque conta por tiempo y medio xa, <risa> no, <con> no. Hablar... <risa> Muy de, bien, muy de, bien Dejame de, de extraordinario un rapaz creativo lo que básicamente como hombre mm, mm. de castallen o galgo ahí ahí va a decir, <risa> ahí, <risa> ahí va a decir. <risa> bueno que siga así que siga así que es muy importante soy Manuel Unha Bueno, un apertaion prazer terte a ti cada, cada, cada pouco tempo, cada semana casi, algunhas veces eh, bueno, por, por outras causas non pode estar, pero a verdade é que, que, que obrigas, exactamente, eh, exactamente. agradecémosche moitísimo e de verdade que eh, tes moitas temos moitas felicidades cada vez que ti interves. Moitísimas grazas e hasta outro momento. Nada, feliz semana. Acabamos de coitar. Feliz, feliz, feliz, feliz de semana. Deus amoui